Гримів косовки Ілляш, поспішаючи за Барабашем. це топига, це його голодранці до такого додумалися!» Сокотів запобігла Пешта. «Тільки вони!» Та ніхто нікого не слухав. Усі бігли до осереддя табору, збуджено вимахували руками, щось викрикували. Вихопивши шаблі з піхов, Барабаш, Ілляш, Пешта – і ще кілька сотників, що наспіли, теж кинулись за козаками. Дорогу війському Саулу, дорогу! надривався вістовий, розмахуючи значком. Коло росло, мов тісто на дріжджах. Поки Барабаш з прихильниками пробрався до корогви, що високо маячила головами присутніх, на раду зібрались майже всі козаки. Біля корогви стояли топига, джалалі, якісь «Та козак?» Барабаш підскочив до них, заверещав. «Хто дозволив? Опусти негіднику ту ганчірку!» Козак, що тримав корову, підніс її ще вище. Червоно-сині плями вкрили обличчя барабаша. «Буланий? Знову тут? Ах, ти ж паскудник!» Порвався він до козака з оголеною шаблею. А завдати ударну встиг. Топига перетнув дорогу і, вхопивши його за руку, щавив її, мов, обценьками своїми здоровенними пальцями. Рука усовола затремтіла, пальці розціпилися, шабля блиснула перед очима присутніх, забриніла лезом у піску. — Спокійно, пане Барабашу! — прохрипів Топига. Ти руку на військового осавула зводиш блазню зблід іляш Братця, хапайте його, в'яжіть. Київ йому. Київ. зарепетував і пешта. Зупиніться, недоляшки, став перед корогою дженалі, задувляючи Степана Буланого. Хтось із козаків підкотив бочку, перевернув її. Говори, Філоне. Слово джалалію, тихіше. Панове громадо, товариство славне, крикнув Джалалі. Гомін почав згасати, завмирати, глухнути. Десять років тому Січ Запорозька виступала проти шляхецької і панської неволі. Багато реєстровців пішли за січовиками, та, на жаль, не всі. Знайшлось тоді чимало таких, які трималися засади. Звоя сорочка ближче до тіла. І скінчився той виступ кривавою розправою над борцями проти окрутників наших. Нині Січ знову піднялась проти одвічних ворогів українського народу. На її клич відгукнулося немало реєстровців. «Веде славних лицарів, добре знаний серед нас». Богдан Хмельницький. Сукупно із ним ідуть Максим Кривоніс, Данило Нечай, Іван Богун, Федір Вашняк, Кіндрат Бурляй, Іван Ганжа, Максим Нестеренко, Яцина Люторенко, Данило Гиря, багато-багато інших відважних ватажків козацтва. Сьогодні вони зупинили Стефана Потоцького і обложили наш табір. Гетьман війська Запорозька Богдан Хмельницький стоїть за півмилі від нас зі своєю найкращою кіннотою і донцями. На отихон горбах виставлено січову армату. «Не слухайте його, братці!» – шарпнувся Барабаш. «Продажна шкура він!» «Бреше він!» – бризнув слиною Ілляш. «Не вірте йому!» – пропищав і Пешта. «Чесна громада!» Підвищив голос джелалій. Так само говорив три дні тому Стефан Потоцький. Те, коли вдарили по його стану козацькі гармати, він упав навколішки і давай просити Ісуса Христа не допустити даремного кровопролиття. Максим Кривоніс, він очолює зараз повстанців на жовтих водах, наказав припинити обстріл стану Потоцького. Він не хоче кровопролиття, бо знає, що Потоцький веде не тільки шляхту, а й ошуканих козаків і навіть наших селян. Не обстрілює наш стан і хмельницький, бо теж не хоче кровопролиття, бо теж знає, що не всі тут продалися панам за недоїдки, які вони кидуть нам зі свого столу. Барабаш випручився з супких обіймів топиги, підбіг до джалалія, хопив його за полу жупана, сіпнув до себе. — Злась, сонозуванцю! Філон не втримався, поточився і стрибнув на землю. — Братця, то що ж це робиться? — грізонув хвилину тишу чийсь дуже баритон. — Батька нашого Філона б'ють, вручаємо, братця! — Ах, ви ж недолюдки! — закричав невеличкий миршевенький козак. «Ви хотіли хмеля вбити, а тепер до джалалія руки протягуєте!» «Всі копили!» «Хто хотів?» Кинулись до нього козаки. «Пешта хотів! Барабаш!» «Вони мене підсилали!» «Через золотих дали!» «Через золотих?» «Чули, братці!» «Через!» Закотив жупан козак. «Ось він, братці!» Знявши пояс, копил кинув його на землю поряд з корогою. «Ах, ви ж негідники!» – закричали звідусіль. «Христопродавці!» Барабаш вихопив пістоль, вистрілив у гору. «Сті! Назад, свинато! Ніз місця!» «Ах, так ти, блюдолизе, нас свинотою звеш!» вигукнув Копил, що першим прискочив до барабаша: "Тож діставай!" Та барабаш випередив козака, вистрілив йому в груди. Копил опустився на землю, застогнав: "Братці, він убив мене!" прогримів другий постріл. Барабаш схопився лівою рукою за груди, дико блимнув виряченими очима,